Gràcies, Mosserrat, per la teva feina i per teva, pel teu optimisme. Uh, la pregunta en el Joan. Uh, L'escola Bressol Pública en temps de crisi alternatives a la política de la retallada i consideracions sobre el moment actual? Una pregunta fàcil, no? <ríe> Bé, uh, primer de tot, doncs bon dia a totes i a tots i gràcies per convidar-me a diferència, com ja sabeu, de les altres persones que han intervingut abans, jo no sóc un expert en educació infantil ni en escoles Bressol, en tot cas he sigut un practicant en el sentit de, de pare, no? i precisament en una escola propera aquí, el VIP, que no? portava les meves filles a l'escola Bressol. Bé, eh, primer de tot suposo que caldria situar aquesta... aquesta aquest moment actual, no? que era el que em preguntava el Joan, en una, en un, en una, una mena de visió una mica més general d'on som. No? Segurament per entendre que els problemes que té la, la fase 03 i les escoles Bressol tampoc són tan diferents dels que estem veient als diaris que afecten a molts altres llocs, no? a les universitats, a les escoles, a les polítiques socials, el Pirmi... La... Enteneu? És dir, no, suposo que això no és cap consol en el sentit de dir bueno, que estem més acompanyats però és entendre una mica no? la, la situació en un context més ampli. No? Mm, Deixeu-me que faci una frase que moltes vegades cito perquè m'agrada molt i, i també em recorda la meva vida, que és una frase d'Albert Rand Russell, no? que l'autobiografia diu, als nou anys vaig interrompre la meva educació per anar a l'escola. No? Bé, bueno, pues, eh, jo en, el meu, en la meva, en la meva diguem, experiència personal diria que als cinc anys vaig interrompre la meva educació per anar a l'escola. Per què? Perquè jo vivia al carrer hospital, amb una, una granja que tenia els meus pares, amb una família de vuit persones, on hi havia els meus pares, els meus avis, dos germans, una tieta soltera que mai faltava, etc etc. no? És a dir, jo a més en un barri que era el Raval, que tenia en aquell moment el doble de gent que té ara, no? I per mi doncs, aquesta educació eh, estava ple d'estímuls, abans l'Isabel parlava dels estímuls, no? la fase doncs, estava ple d'estímuls, d'amor, de preguntes, de respostes, etc. Per què? Perquè l'estructura laboral familiar d'una granja on treballaven els meus pares era molt semblant a la que es podia trobar al camp, quan ja les persones treballaven al camp no? i es compartien tasques i feines i els nens estaven per allà d'alguna manera aprenent, col·laborant, etc etc amb totes les edats. És dir, la lògica de la família extensa i al mateix temps una lògica no especialitzada ni dividida al treball, no? sinó que es comparteixen feines. No? Els meus pares, per exemple, no hi havia una divisió sexual del treball en el sentit que el pare, que és el, el breadwinner, es guanyava el pa i la mare doncs, tenia funcions cuidadores i reproductores perquè tots dos estaven a la botiga i jo, em cuidava tant la meva mare com el meu pare com la meva àvia com avi, o com el meu avi, depenia de les estones, no? Per tant, hi havia una distribució. Clar, llavors es pot entendre la frase d'Alberton Russell, o la frase, diguem-ne, que jo deia al començament, copiar-lo, diguem-ne, no? Això, als cinc anys vaig interrompre la educació, vaig parlar a l'escola i, a més, en una escola que em van començar a parlar en una llengua que no era la que parlava, a més. Bé, doncs això vol dir que és... Què vull dir això? Que segurament hem d'entendre que la societat industrial que estem deixant enrere. Per tant, no estem en una crisi, estem en un canvi d'època, no? per tant, no, no tornarem a on estàvem. No? Atenció, no? No, una crisi no? Una crisi semblia una grip, no? Quan tenim una grip, diem, bueno, però després estarem bons després d'uns dies, no? Doncs ara no tornarem en la posició que estàvem perquè està canviant masses coses, massa de pressa, i hi ha molts, molts elements que expliquen que això estigui canviant molt de pressa, no? Per què? Perquè segurament estem deixant enrere una fase eh, d'organització social eh, i, aquesta, i, aquesta, i aquest canvi tan brutal que estem vivint amb tanta intensitat té a veure amb elements econòmics, socials però també tecnològics per exemple, quasi sempre aquests canvis d'èpoques tenen també elements de, de caràcter tecnològic que expliquen aquests moments. i evidentment internet és, una, és alguna cosa eh, molt diferent de la que ens podríem imaginar perquè ens està canviant les vides, no? la, el treball l'organització social per què ho dic això? Perquè segurament eh, la fase industrial va, va generar la separació entre les funcions de l'home i de la dona, eh, va, diguem-ne, treure l'àmbit productiu d'un àmbit més proper i el va situar en un àmbit estrany com era la fàbrica, on havies d'anar, va, va també trencar la lògica entre producció i subsistència, no? llavors en un lloc tu treballaves i guanyaves la vida i després amb els diners que guanyaves et compraves la subsistència, és molt diferent, no? si, si heu vist alguns d'aquí que sou més grans com jo o com la Montse, doncs recordaran que hi havia una pel·lícula que es deia Novecento, no? d'Alberto Lucci, no? pues que, que pels que no l'hàgiu vista us adverteixo que dura sis hores. No? Bueno, pues, eh, la, la, fase, la fase de la Itàlia rural a la Itàlia industrial no? eh, doncs explica aquest procés. No? I, si us, I si recordeu l última imatge de Novecento, que és una mena de manifest o de, de pòster que molta gent va penjar a casa seva... Eh? es veuen tot d'homes que surten de la fàbrica amb la ximenea al fondo i una mare amb un nen a primera línia no? i aquella imatge de Novecento és la imatge del sèrie industrial Clar, això ha canviat o està canviant molt radicalment i hi han moltes dades que ho expressen no? estem anant cap a un altre tipus de societat en la qual tota la lògica que hi havia darrere aquella societat industrial de fases vitals molt determinades una fase d'educació una fase de treball, una fase de jubilació, eh? aquestes fases estan marcades cada vegada més complicat, les estabilitats, eh, diguem-ne, socials, laborals, eh, també, eh, diguem-ne, van perdent, no?, és a dir, jo poso l'exemple molt clar meu, no?, és a dir, jo porto 38 anys de professor universitari, no?, o sigui, vaig començar l'any 74 de professor universitari, no?, per tant, tinc, en termes de funcionari públic, tinc... 12 trianis, perquè no m'han reconegut els 5 anys d'estudiant universitari no, no sé per què, però si els haguéssin reconegut doncs ja en tindria ja en tindria 13 no? Bé, doncs, clar, la meva filla gran que té 26 anys doncs té un, rep la carta de cotització de la serat social i posa 12 mesos cotitzats i al costat posa les 12 feines que ha fet, no sé si m'explico o sigui, no, els meus alumnes fa molts anys em deien professor he trobat una feina, com m'ho faig per, per, per acabar el curs? I ara, bueno, ara no, perquè aquest any no m'ha passat encara perquè ni això, l'any passat em deien, profe, he pillat una feina, la setmana que ve no vindré. No? Fixeu-vos que la, la idea de la feina està molt més situada en el nivell de pillar o despillar, no? És dir, clar, eh, vol dir que el concepte de treball és un concepte que se'ns està disolent, no? se'ns està fent líquid que diu aquell, no?, el Bauman, no?, se'ns està fent líquid, no?, és a dir, i per lo tant de, de, de, to, tota l'estructura de polítiques socials, educatives, etc., gira a l'entorn de la idea del treball i de la idea d'un treball que el teníem d'alguna manera sacralitzat en el sentit de dir el meu treball, no?, el treball de la meva vida, la meva vida és un treball, no?, eh? i per tant aquesta, aquesta inserció de, de trajectòria laboral i trajectòria ja l'estava molt inter, interrelacionada Els meus alumnes d'aquest any ja no em diuen he pillat una feina perquè ja no ni pillen feina eh? Eh? ni pillen bueno, vol dir que ells la seva diuen, hi ha gent que diu que s'haurien d'allar més d'hora diu el Guardiola no? haurien d'esforçar-se de, més Diu perquè llavors això sí que els aniria bé però ells em diuen escolta però jo m'esforço molt però amb quines expectatives no? quines són les meves perspectives no? El nivell d'esforç té molta relació també amb les expectatives que un té en relació. No? Clar, llavors, jo crec que tenim notícies molt positives, jo també soc optimista en part com la Montse, per exemple, doncs clar. Hi ha, així com hi ha el doble de dones analfabetes que homes analfabets a la fase 65 60, més de 65 anys a Catalunya, en canvi, hi ha un 10% més de titulades universitàries que de titulats universitaris a la franja 25-29. I l'edat de trencament és 45 anys. És a dir, a Catalunya, les dones de menys de 45 anys tenen més nivell formatiu que els homes. I de 45 anys en amunt, eh, els homes tenen més nivell formatiu que les dones. O sigui, aquest és el moment de trencament. I, a més, de 45 anys a navall o de 50 anys a navall, hi ha dones eh, igual comes, quasi bé, en el mercat de treball. Mm? Per tant, vol dir que això és un canvi històric, que no té res a veure diguem-ne, amb, amb, amb el final de Novecento. Però, un canvi, continua sent cert que ara, si, si hi una fàbrica per fer una foto, cosa complicada, no? eh, i, i d'aquella fàbrica sortissin homes i dones, el que continuaria sent cert és que les dones porten els nens als braços. Per què? Perquè l'any passat la Maria Ángeles Durán, que és una experta en temes de polítiques de temps, dedicació a les tasques de la llar, doncs ens va recordar que els homes hem millorat 8 minuts la dedicació a les tasques de la llar, no? de 24 minuts a 32 minuts. Sempre recordo una visió generosa de les tasques de la llar, perquè inclou auriculatge, treball administratiu i cuidar del cotxe, no? és una cosa àmplia. No? I les dones van quedar estancades, amb, estancades no va haver-hi progrés, amb 2 hores 45 minuts. No? Clar, les diferències segueixen sent espectaculars en l'àmbit domèstic, en l'àmbit de la llarga, no? i en canvi el que acompanyava no? tot, és a dir, aquesta separació de rols no està acompanyada de la separació en formació i en treball que hi havia abans. No? Clar, aquí he estat comptant abans una mica mentre parlàvem amb les meves companyes, em sembla que els homes ho és un 4%, em sembla m'ha semblat, si sí, he comptat bé, eh, els homes d'aquí, és a dir, serà un avantatge a l'hora del descans ara per anar al lavabo. No? però A part d'això, diemne també, també reflexa bastant, també reflexa bastant-lo que és la divisió de rols, no? del que s'entén, l'educació en aquestes fases inicials i les responsabilitats de cadascú. Fixeu-vos Many Durant diu que l'únic espai l'únic tipus d'unitat familiar en la qual hi ha una mica més de repartiment de tasques és quan la dona té més nivell formatiu que l'home en aquell cas hi ha alguna pressió superior, que fa, només en aquest cas. I tot i així, les diferències són encara molt grans. No? Clar, jo crec que això eh, també ens fa, ens fa pensar, no? si, si ajuntem el canvi en l'àmbit de treball, el canvi en l'àmbit familiar, eh, i anem afegint-hi canvis en l'àmbit econòmic, que ara no tinc temps d'explicar, de, no? el pas de l'economia industrial a l'economia financera el fet que fa uns anys a la pel·lícula 900 els rics i els poderosos són els fabricants i avui els fabricants són uns pringats no? és a dir, perquè els rics són els financers no els que fabriquen és a dir, si anem relacionant tot aquest conjunt d'elements entendríem no? I, i a més afegim el trencament entre un mercat global i un poder polític local i les dificultats que té aquest poder polític quan dic local vull dir local, estatal és igual, no? territorial. a Les dificultats que té aquest poder polític per fer pagar els impostos aquells que tenen diners per continuar mantenint l'equilibri de que deia l'Isabel, del que sabem que el sistema capitalista genera en quant a desigualtats, etc i problemes, i això ve compensat per unes polítiques redistributives que tenen una base fiscal, però és difícil no? en aquests moments amb l'estructura de mercat global seguir mantenint aquesta capacitat de despesa, no? perquè tots ens queixem de la CICAP que paguen a l'1%, o el que ens diuen els experts fiscals és que si els hi fan pagar el dos no, no cobraran ni, ni el 1, perquè simplement marxaran, perquè tenen capacitat de deixar de contribuir. No? Clar, llavors, si situem tot això en aquest context, llavors, i ens centrem en l'àmbit del 03 3 no? i en l'àmbit educatiu, veurem que el conjunt de pressions que hi ha en aquests moments sobre el sistema educatiu és brutal. No? És brutal perquè, per una banda, eh, i es deia abans, la Gema ho deia, no?, eh, estem fent un error greu d'escolaritzar de, de l'educació quan més aviat els països que més estan avançant en aquest terreny des de fa molts anys parlen d'educació. Nosaltres aquí hem canviat el nom de la conselleria una altra vegada no? i ara es torna a dir d'ensenyament. Afortunadament no ha tornat la competència de l'educació d'adults a benestar social, com estava abans, eh? però segueix sent, sent diguem-ne, la gran assignatura pendent educativa d'aquest país. És dir, no hi ha una visió educativa de 0 a 100 anys i quan dic 100, dic 100, eh? perquè ja tenim més de 1.000 persones a Catalunya de més de 100 anys no? i l'esperança de vida el 2030, diu l'Anna Cabrè seran 90 anys no? per tant vol dir que hem de situar-nos en un terreny en el qual les nostres societats en aquest canvi d'època si no posen en primer nivell l'àmbit educatiu tindran molts problemes no? Fixeu-vos que el 60% dels més de 5 milions aturats d'aquest país o tenen estudis primaris o no tenen estudis primaris. 60%. Clar, en una societat com la nostra, aquestes, la, aquestes persones, el, el nivell de dificultats que tindran seran grans per seguir això. No? És dir, Finlàndia, que sempre ens el posem a la boca com a l'exemple de l'informe PISA del millor tal, el 85% de la societat té estudis secundaris obligatoris, és a dir, en termes fàcils, batxillerat. A Espanya estem en el 40%, 45 punts de diferència. Mm? Clar, vol dir que realment, eh, eh, si mires qui té accés a internet, a l'ús d'internet, a partir de certs... Clar, però, com, com deia abans la, la Montse també, això no ho ve de fa dos dies. A L'any 1900, és a dir, fa més de 110 anys... No? Quan Finlàndia era un país més pobre que Espanya, el seu nivell d'analfabetisme era el 5%. Nosaltres teníem el 55%. Clar, o sigui, ells eren més pobres, feia un fred, com ara, que t'hi cagues, no? eh, tenien les balenes només i no sé què, i van dir, hosti, aquí, o estudiem, no? és com els suïssos, no? que van descobrir que tenien un país que només hi havia un 10% que era diguem, explotable agrícolament van fer rellotges, no? Perquè els feien rellotges o si havien de viure amb el 10% no? de zona que podien conrear i volés per tant l'educació per ells era clau. Nosaltres tenim bon temps, a eh, trongers, eh, la platja, no? I la gent s'ha dedicat a tres coses, no? bueno, Clar, vull dir, i en aquest punt, en aquest punt és on cal situar una frase del, segurament un dels millors professors que hi ha en polítiques socials del món, que el tenim aquí a la Pompeu Fabra, que és Spina Anderson, no? que diu que la fase 0-3 és una fase central, clau, en el futur dels països. No en el futur de les famílies o de les persones, ell ho situa en termes de país. Per què? Diu perquè combina dos elements claus, la fase 0-3. Diu combina, per una banda, la possibilitat que les dones segueixin amb el procés d'emancipació, d'autonomia, de formació i, per tant, de producció, inclús en termes econòmics. I, a més, perquè si es fa bé i es fa de manera democràtica i s'evita que només hi puguin anar a l'escola 0-3 uns quants, sinó que hi va el conjunt de la població, això garantirà un futur educatiu eh? i redueix moltíssim el nivell de fracàs educatiu posterior. Per tant, és una fase central... Jo hi un tercer element a el que diu Espin Anderson. Hi afegiria que segurament en aquests moments, i abans ho deia l'Isabel i s'ha anat dient, per mi en aquests moments, jo que pateixo a la universitat la situació de fer les classes com les feia fray Luis de León fa 500 anys, no? però davant meu eh, tinc el 85% dels alumnes que tenen a telèfon amb internet i tinc 30 ordinadors oberts no? d'una classe de 120 i que es brallen cada matí quan arriben per lluitar pels quatre endolls que hi ha a la classe, perquè doncs, no hi ha, evidentment els 30 ordinadors no saben com posar-los, no? doncs, jo que pateixo això, sé perfectament que si avui volgués fer una bona educació a la universitat, el meu mirall és la fase 03 perquè és la que més respecta, s'ha dit, els elements d'autonomia, de diversitat, de projecte, de construcció educativa de manera inductiva, no deductiva, i, per tant, genera lògiques no?, de, de, de, de racons, de projectes, no?, d'elements de transició entre l'àmbit... Fixeu-vos que la situació és patètica en aquests moments, no? és a dir, en el sentit que jo, per si vull canviar alguna cosa de l'aula, hauria de portar un torn avís i d'escollar els bancs que tinc davant. No? I jo crec que per fer educació necessitaria d'escollar els bancs. No? no sé si recordeu una pel·lícula com la Ola, no? que és aquella que, no? en què la primera imatge de la pel·lícula es veia un grup de nanos a l'entorn d'una taula, eren cinc nanos al l'entorn d'una El primer que fa quan comencen a explicar no, eh, dictadura, o no me'n recordo el que explicaven, no, és tornar a posar els bancs com estaven. I la primera imatge de la pel·lícula de la classe i l última imatge de la classe, el que posa de relleu és l'estructura. No? I en canvi, recordeu, i l'estructura que tenien els nens no, quan estaven a l'escola infantil d'aquella pel·lícula extraordinària. No? Bueno, pues aquestes imatges, el que, el que posen de relleu és que avui segurament, no, hi ha un article d'un argentí molt interessant que diu explica això, no? que l'únic moment en l'estructura educativa avui en la que no es produeix el que ell en diu l'escola del dolor és la fase 03. Mm? perquè és una fase en la qual no hi ha, hi ha una lògica de rigidesa d'estructuració, de situar els nanos d'una manera en què ja els profes ja saben què se'ls ha d'explicar no? i ho tenen clar. clar, i així ens estem, és a dir en aquests moments, doncs, clar, eh, els professors universitaris no? que no saben que existeix una web que es diu patata brava, no? doncs van perduts. Eh? perquè cada inici de curs no? surten els apunts de l'any passat quan estrelles, cinc estrelles, eh? estrelles, subirats cinc estrelles, Subats, quatre estrelles, tres estrelles, amb totes les preguntes contestades, amb tots els exàmens que s'han fet. Ara, ara, ha sortit, ara ha sortit una nova web que es diu Apuntitis, que paguen 5 euros els alumnes que carreguen els apunts en aquesta web, perquè evidentment aquesta web el que pretén és després comerciar amb els apunts, tarifa premium per als que ells que paguen no sé què. Tal. I en canvi a les universitats ens gastem, ens gastem diners amb software per mirar si els alumnes han copiat. Però en canvi, si t'escolten tot l'any prenen tots els apunts i t'ho repeteixen exactament com ho has dit és un 10 això és, és impressionant o sigui, i, i, i, i, i això passa no? o sigui, jo, jo veig en la meva filla que té 20 anys la petita, doncs que es posa l'ordinador aquí als genolls i al fons hi ha la tele llavors estudia, és multitask no? llavors doncs clar, jo a classe sóc la tele no? o sigui, no? jo vaig vaig movent, penseu, penseu que ara els hi vaig fer una prova fa molt poc, els hi vaig posar una, una mena de preguntes que havien de contestar a través diguem-ne de Twitter, no? perquè jo tinc una llista, una, una conta de Twitter només per la classe, Llavors, van contestar a través de Twitter individualment, només va, un 15% va adivinar, va, va, va encertar. Llavors els hi vaig dir que treballessin en grup durant 20 minuts discutint les preguntes. Va passar el nivell d'encert del 15% al 65%. Simplement en 20 minuts o 25 en què ells van poder estar discutint entre ells la pregunta. És a dir, una educació que avui no parteixi de la hipòtesi del compartir, perquè estem a l'època del compartir, no estem a l'època jeràrquica de la intermediació de que hi ha un profe que sap el coneixement no? abans ho deia la Gema no? les classes de 0-3 són classes en què els nens són els protagonistes no el profe a mi m'agradaria deixar de ser de Fray Luis de León no? però no m'ho han, no han organitzat de manera que no pugui deixar de ser Clar, llavors vol dir que a l'hora de reivindicar la fase 0,3 no s'ha de tenir una visió diguem-ne defensiva s'ha de tenir una visió de dir escolta, si no nosaltres som el futur de l'educació des de tots punts de vista, des del punt de vista de model, des del punt de vista del que significa per l'estructura social i això vol dir segurament tenir una visió com ara està una mica fent la Unió Europea de, de dir hem d'acabar hem d'acabar amb l'estructura segmentada i especialitzada de les polítiques, educació, sanitat tal, i hem de començar a treballar amb lògiques molt més integrals d'abordatge de les persones situant la persona en el centre i la seva autonomia personal al centre amb el reconeixement de la seva diversitat com diu la Marti Assen amb una visió d'igualtat de capacitats no només d'oportunitats però hem de treballar amb aquesta lògica i això vol dir, diuen treballar per fases vitals no? i entendre el conjunt de polítiques d'aquella fase vital de manera articulada és a dir, per tant la fase 03, l'escola 03 3 l'escola Bressol, ha de trobar aliats, no només a les famílies, sinó també amb tots aquells àmbits que treballen a la fase 03. 3 no? I ha de tenir una visió de treball amb xarxa, amb altres professionals, amb treballadors socials, amb, amb persones preocupades en l'àmbit del territori, en l'àmbit local, pel que passa al barri, d'entendre que el futur dels 03 és un futur compartit. No és només dels professionals i de les famílies, dels usuaris. No, és un tema de ciutadania, no? és un tema de futur. I això vol dir obrir l'escola i el, el conflicte de l'escola en el conjunt de l'àmbit territorial, local, social, amb una lògica d'un treball en xarxa que vol dir no una lògica jeràrquica, no? eh? que venga la psicòloga que le deriva el caso. No, no és, això, això no és treball en xarxa. El que és treball en xarxa és entendre que hi ha un conjunt de persones que poden abordar problemes de manera, de manera coordinada, de manera integral, perquè les persones no tenim trossos de problemes no? diferenciats. I això que es deia abans és cert. Els problemes de problemes Comença a haver-hi problemes de subsistència. No? L'altre dia el Pla Comunitat del Carmel, que vaig anar a fer una xerrada, em deien que hi ha nanos que no mengen talent. No? I que llavors, per tant, un... I això no pot ser un tema educatiu en el sentit estricte, ni escolar. És un tema social que està d'abordar de manera articulada. Per tant, jo crec que la, el la meva, la meva idea aquí seria entenguem i se'm demanava per, per alternatives no? davant de la situació. D'entrada, jo crec seré molt telegràfic. Primera, l'idea. lo públic no s'esgota no amb lo institucional. Hem de defensar una idea de que lo públic és un espai col·lectiu de responsabilitats col·lectives en el qual els poders públics tenen una responsabilitat específica determinada que és el finançament, el respecte als drets. Si els drets estan condicionats a les subvencions, no són drets. Són si els drets estan condicionats al pressupost, vull dir, no són drets. Són subvencions. Un dret no vol dir... Clar, I aquí tenim el problema de que la fase 03 3 aparentment no forma part dels drets. Hem d'entendre com situem aquest tema del 0-3 en, una, en un context de reivindicació global de lo ella, la qualitat, no?, de, la, de les famílies també. si partim d'aquesta hipòtesi vol, vol dir que hem de treballar amb la idea de compartir el problema i de compartir també les respostes i buscar respostes col·lectives, no públiques aquest problema intentant evitar aquesta visió utilitària no? és el que deia abans de la Gema també, del que passa a Madrid és clar, si hi ha 100 escoles Bressol a Madrid que estan gestionades pel Sr. Florentino Pérez seves, diguem, la seva forma de, de gestionar les escoles segurament és eficient econòmicament, però no sé si resol els problemes que estem comentant. És, és veritat que una gestió, diguem indirecta no té per què ser negativa si es defensa des de lo públic. És a dir, quin és el lloc d'Espanya que hi ha menys atur en aquests moments? És el País Basc, però dintre del País Basc, on? La vall d'Onyati. Què hi ha Onyati? Hi ha una cosa que es diu Mondragón, eh? que té una cooperativa, que no ha acomiadat a ningú, i és el setè grup industrial del país. Per tant, vol dir que hi ha formes d'entendre el públic també que són diferents de que passi a través del, del, del poder públic. Vol dir, la capacitat d'entendre això com un problema bàsic, és a dir, això no vol dir deixar de reivindicar tot el que està de sinó entendre que ens hem de preparar no?, de manera més articulada, més col·lectiva, per resoldre problemes col·lectius. No? I això em sembla que, que requereix esforços en l'àmbit molt local, en l'àmbit molt específic. De fet, hi ha, hi ha molta gent que s'ho i si mireu l'existència de les cooperatives germinales en l'àmbit, per exemple, de, de l'alimentació i de les xarxes d'alimentació, és una forma d'intentar donar respostes a problemes que hi ha que no troben resposta en l'àmbit mercantil tradicional. Jo crec que hem de, hem de començar a entendre no?, que, que hem de defensar el que tenim... No? I, i, i reivindicar i lluitar perquè entenem que això és bàsic des del punt de vista del futur del país, que ha abans, no? per moltes raons. i al mateix temps, no deixar de treballar col·lectivament, per compartir aquest problema amb altres actors i per, i per entendre que l'educació 03 és un element que compartim amb, altres, amb molts altres elements de l'organització de la vida. No? L'organització de la vida, El que està en joc és en bona part la, la vida, no el benestar i la felicitat. No? i aquest és un element central. Moltes gràcies.